Harminc fejezet December 8, szerda, huszonhárom Nem értek egyet. Ronny uralkodni próbált türelmetlenségén, miközben Alan Spalek műszakvezető betegápolóval beszélt az általános belgyógyászati szintről. A testes fickó ugyanúgy megjárta a flottát, mint ő, csak felszíni hajón szolgált, nem tenger alatt járón. A jobbkarján díszelgő hableányos tetoválás is erről tanúskodott. Katonai előéletének köszönhetően keménykézzel fogta a szintjét, akár egy túlbuzgó altiszt. A páciens ügye nem tartozik az ióire. Ennyi! A nyomaték kedvéért külön kihangsúlyozta a szót. De elesett és bevérzett az agya, csattant fel Alan. Mi tartozik az ióire, ha nem ez? Ronny a központi pult egyik monitorjánál ült, és rámutatott a paciens digitális kartonjára. Alan, a fickó protrombin ideje 6,6, bőven túl a határértéken, azért esett el, mert agyvérzést kapott. Ennek van a legtöbb értelme, hiszen te magad mondtad, hogy nem esett akkor át, inkább csak összecsuklott. A vérzés nem keletkezhetett az eséstől. Én mondom... Felesleges lenne felboncolni. Ha felhívnám ezzel az ijóit, az orvos nyomozójuk körbe röhögne. Nekem elhiheted. Tudom, mit beszélek. Én azért nem lennék ebben olyan biztos, mordult fel Alem. De legyen. A te döntésed. Azt tuti, bólintott ronni, ügy lezárva. Felállt, és indult, hogy a következő problémával foglalkozzon. Menet közben ellenőrizte a pulzusát. A szíve csak nem százat vert percenként, ami híven tükrözte egyre fokozódó nyugtalanságát. Csak is arra tudod gondolni, hogy Jack Stapleton bármelyik pillanatban magához térhet a kómából, és amint ráeszmél arra, hogy az MMK-ban van, vészréadót fúj a kórházi sorozatgyilkos miatt. Már a szótól is összeborzadt. Sorozatgyilkos. Sosem gondolt magára gyilkosként. Sokkal inkább hős megmentőként. A gyilkolás csupán eszköz egy nemes és könyörületes cél érdekében. Szorongását fokozta, hogy fél órával korábban üzenetet kapott az egyik kórházi vezetőtől, aki tudomására hozta, hogy a rendőrök útban vannak a kórház felé. Védőőrizetet adtak Jack Stapletonnak, neki pedig mindenben együtt kell működnie velük. Amikor rákérdezett, hogy miért kell védőőrizet a férfinak, a főnöke közölte, hogy nem tudja, és nem is kérdezte. Először megrémítette ez a fejlemény. De ijedtsége csak néhány percig tartott. Ha a rendőrség a múltban őrséget állított valamelyik páciens, jellemzően egy bűnöző, kórterméhez, az egyenruhások csak leültek az ajtó elé, és ennyi. Minél többet gondolkodott ezen. Annál inkább úgy látta, hogy ők sem akadályozhatják meg abban, amit tenni készül. Egyszerűen nincs eszközük rá, hogy távol tartsák az intenzívtől. Ezzel együtt úgy érezte, mintha egy hajmeresztő szakadék szélén egyensúlyozna, és ezen egyelőre nem is változtathatott. Jack előbb a műtőbe, majd a posztoperatív őrzőbe került, ami ugyanúgy kívül esett a tevékenységi körén. Csak is ezután szállítják át a sebészet intenzív osztályára, ahol végre hozzáférhet. Azzal is könnyíteni próbált a dolgán, hogy az ágyelosztási rendszerben azt az egyszemélyes kórtermet jelölte ki Jack számára, amelyik a lehető legtávolabb esik a nővérpulttól, de másként nem kapkodott, mert tudta, hogy a páciens kiemelt figyelemben fog részesülni, amíg stabilnak nem nyilvánítják az állapotát. csak is ekkor kap viszonylag szabad kezet arra, hogy megtegye, amit kell. Mire a helyszínre érkezett, a soron következő problémája már magától megoldódott. Azért hívták, mert egy paciens elesett a képalkotó központ egyik Emery vizsgálójában, de mire odaért... Már megjelent egy rezidens, megnézte a beteget és megállapította, hogy nem szenvedett semmilyen sérülést, így nyugodtan visszatolhatták a kórtermébe. Ronni feljegyezte magában, hogy a vacsoraszünet utáni viziten feltétlenül nézzen rá. Mivel nem adódott más probléma, amilyennel óráról órára és percről percre foglalkoznia kell, már ráért ellenőrizni, hogyan alakult Jack Stapleton elhelyezése az intenzív osztályon. Ahogy felért a lifttel és kibukkant a folyosó éles fordulójából, nyugtalansága újra az egekbe szökött. Már is száguldó pulzusa még nagyobb fokozatra kapcsolt, a két egyenruhás puszta látványától is, ahogy felfegyverkezve ültek az intenzív osztály két szárnyú üvegajtaja mellé kihelyezett összecsukható székeken. Bármennyire tudta, hogy nem jelentenek fenyegetést ránézve, a veríték kiütközött a homlokán. – Jó estét az uraknak! – köszönt nekik olyan közönyös hangon, amennyire tőletelt. Magának is, Doki! – feleltek amazok, Amennyire Ronni csillogóan új felszerelésükből is látta, két fiatal és tapasztalatlan rendőrt küldtek, akik talán nála is jobban feszengtek a számukra idegen környezetben. havozás nélkül belépett az ajtón, még azzal sem bajlódott, hogy igazolja magát. Nem is szólították fel erre, amit megkönnyebbüléssel nyugtázott. – Micsoda védőőrizett! – mormogta maga elé. – Még azt se látták rajta, hogy nem orvos. Minden éjjel, olykor többször is ellátogatott, az MMK intenzív osztályaira, mert legfontosabb feladatai közé sorolta a rendelkezésre álló ágyak kiosztását, bármennyit panaszkodott is, hogy ez igazából az ágyelosztásért felelős éjszakás adminisztrátornak kéne elvégeznie. Az döntötte el a kérdést, hogy neki bejárása volt az osztályokra, míg az ügyintézőnek nem. Amennyiben felszökött a beteg szám, Neki kellett döntenie arról, mely betegeket költöztessék át, és csináljanak ezzel helyet a súlyosabb eseteknek. Járványhelyzetben gyakran kerültek ilyen nehéz döntések elé. A sebészet intenzív osztályán tizenhat nyitott kórtermet alakítottak ki, nyolcat-nyolcat mindkét oldalon, s mivel csak nem teljes kapacitással működtek, ezek közül csak kettő maradt szabad. Minden paciens külön nővért kapott, és minden korterem teljes kiszolgálórendszert, beleértve az életjeleket mutató kijelzők garmadáját. Az infúziók fürtökben lógtak az állványokról, és az egész hegyiséget betöltötte a gépek kitartó csipogása, vagy épp vészjelzése. Mindennek közepén a nővérpult egyfajta parancsnoki állásként szolgált, ahonnét további monitorokon követték nyomon a kórtermekben zajló eseményeket. Ezeknél a monitoroknál jelenleg is osztályos orvosok és rezidensek dolgoztak, köröttük a páciensek felügyeletéért és gyógyszerezéséért felelős nővérekkel. Utóbbiak tevékenységét akár egy zenekar karmestere, Patricia Holland nővér hangolta össze oldalán hű segédjével, egy Ayrin nevű ügyintézővel. Ronni megtorpant az ajtóban, és felmérte a helyzetet. Megnyugtatónak találta az oldott légkört, és bár tudta, hogy a helyzet bármelyik pillanatban megváltozhat, a viszonylagos béke segített tompítani szorongását. A pultnál ülő két orvos közül csak az egyiket ismerte, a rangidős dr. Colin Bent, akivel gyakran kapcsolatba került. A másik nőt most látta először, de épp úgy nem aggasztotta a jelenléte, mint a két rezidensé. Ha elnézett a terem túlsó vége felé, láthatta a nyitott kortermet, ahol Jack Stapleton feküdt. Tekintetével elkapta a mellébe osztott nővért is, akinek sürgölődéséből azt a következtetést vonta le, hogy Stapleton csak nemrég kerülhetett át a posztoperatív őrzőből, ezért még most is stabilizálják az állapotát. Legszívesebben oda volna, hogy személyesen vizsgálja meg, de nem akarta magára vonni a figyelmet. Noha egy órával korábban már járt az osztályon, felmérni a rendelkezésre álló helyeket és ellenőrizni a páciensek állapotát, kiemelt gondot fordított arra, hogy véletlenszerűen bekukkancson néhány korterembe, és ezzel magára vonja az ellátást végző nővérek figyelmét. Minden alkalommal rákérdezett, hogy van az adott beteg, mire a nővérek a hüvelykujjukkal jeleztek, vagy ritkábban pár szavas választ adtak. Csakis ezután lépett a pulthoz, és várta ki, amíg Petrisa felnézett. Mindenki szerette ezt a nyájas, kellemes megjelenésű anyafigurát, pedig csalók a külleme acára vasmarokkal fogta beosztottjait. Ronni még sosem került összetűzésbe vele, de ugyanezt nem mondhatta el más, intenzív osztályos főnővérekről, akik túlságosan sokat gondoltak magukról. – Hogy megy a műszak, Petti? – kezdeményezett könnyed társalgást. – Eddig jól? – vont vállat Petti. – Nem panaszkodom, mindenki stabil. Nálad? – csak a szokásos, felelt Ronni, néhányan megint elfelejtettek bejönni, de így is vagyunk elegen. Hé, mit szólsz a díszőrséghez a folyosón? Nekem is feltűnt. Amúgy dr. Ben előre szólt. Távol tartják a söpredéket, a főnővér csilingelő hangon nevetett. Ha már szóba hozta dr. Bent, ki az a másik orvos vele? Még sosem láttam elnézett Lori és Colin felé. Törvényszéki patológus vagy mi? Tényleg? Ez már felkeltette Ronni érdeklődését. Mit keres itt egy törvényszéki patológus? Doktor Ben barátja, és nem mellesleg a nyolcas korteremben fekvő páciens felesége. Ronni nyugtalansága szintet lépett. Ez valóban szokatlannak számított, és a körülményeket tekintve, Cseppet sem örült neki. Főként annak fényében, amire készült. Hmm, tett úgy, mintha komolyan mérlegelné a helyzetet. Nem éppen szabályos eljárás. Felőled oké? Okay? Ja, persze, vont vállat Patti. Doktorben külön megkért. A nő egyébként is orvos és be van öltözve, szóval nem látok ebben semmi kivetni valót. Doktor Ben megígérte, hogy nem mozdul a pult mellől, és nem hátráltatja a munkát, akkor meg miért ne? Neked gond? Nem hinném, felelte Ronny, miután tovább elemezte a helyzetet. Ha a nő tényleg nem mozdul a pult mögül, őt se hátráltatja abban, amit meg kell tennie. Minden oké, okay. bár jobban örültem volna, ha nekem is szólnak. Elvileg én viszem az éjszakás műszakot. Ezért valami közöm nekem is van hozzá. Szeretnéd megkérdezni erről, doktor Bent? Ide hívhatom. Vagy inkább a nővel beszélnél? Nem, nem. Ha szerinted oké, okay, akkor semmi szükség rá. A te osztályod. Jól mondod, Patti elfordult, hogy válaszoljon az ügyintézőnek, aki egy laboreredményt keresett rajta. A Pettivel folytatott rövid társalgás után Ronni megtette, amiért idejött. Nevezetesen a nyolcas számú korterem felé indult, hogy vessen egy pillantást a legújabb páciensre. Amint odaért, feltekintett a monitorokra. A vérnyomás, a pulzus és a véroxigén szint egyaránt normálisnak tűnt. A páciens mellé beosztott nővért, Alia Jacobsot úgy ismerte, mint különösen hozzáértő intenzív osztályos betegápolót, aki az ellen sem tiltakozott, ha más osztályokra osztották be, amit ronni időről időre megtett. Az ő felelősségi körébe tartozott annak biztosítása, hogy az éjszakai műszakban jusson elég ember mindenhová, ami komoly kihívást jelentett, ha bárki beteget jelentett, különösen egy intenzív osztályon. Hogy van a páciensünk? érdeklődött elégedetten nyugtázta, hogy mindkét infúzió működik, így a nagy átmérőjű katéter is, amit ő kötött be a sürgősségin. Később ezt kívánta használni. Szikla az állapota, felelte Alia. A csípőtáj bemetszés teljesen tiszta, és a lábában is kielégítő a keringés, pedig ideiglenes gipszet kapott az alsó lábszárára. Még fontosabb, hogy már is mozgolódik, ami arra utal, hogy nem sokára magához térhet. Pompás! Ronni felemelt hüvelykújjával jelzett Alijának, pedig cseppet sem örült annak, hogy Jack lassan kijön a kómából. Ez a fenyegetés is tudatosította benne, hogy cselekednie kell, inkább előbb, mint utóbb. Az ágy jobb oldalára került, elsétált a végéig, és lenézett Jack Stapletonra. A férfi arc sérüléseit kitisztították, így szinte semmi sem árulkodott arról, hogy nemrég 40 kilométeres sebességnél összeütközött egy terepjáróval, belecsapódott annak szélvédőjébe, majd odnét egyenesen lepotyant az aszfaltra. Nem tudta megállni, hogy ne adózzon csodálattal a fickó előtt, de lehetett akár kilenc élete is, nem kételkedett abban, hogy a kálium-klorid. Egy csapásra véget vett mindnek. Az ortopédián kifogytunk az ágyakból, jelezte, szóval lehet, hogy ébredés után is itt kell maradnia. Csak nyugodtan. Ha stabilizálódik, legfeljebb majd besegítek más pácienseknél, akik válságosabb állapotban vannak, mindig akad néhány. elismerése jeléül, Ronni újra a levegőbe bökött hüvelykével, mielőtt kilépett a korteremből. Ahogy elhaladt a nővérpult előtt, tekintete egy pillanatra, összeakadt a látogatóival. Biccentett felé köszönésképpen. Dr. Stapleton felesége nem reagált, megvonta a vállát. Nem, mintha számított volna. Mikor elhagyta az intenzív osztályt, oda biccentett a két posztoló rendőrnek is, akik viszonozták a gesztust. Ennyit a díszőrségről, horkant fel magában megvetően. A rendőrök jelenléte valahogy mégis nyugtalanította és felzaklatta, mert vele ellentétben állig fel voltak fegyverezve. El is döntötte, hogy felvértezi magát azzal a biztonságérzettel és nyugalommal, amivel csak SIG Sauer P365-ös pisztolya ajándékozhatja meg. Mivel a kórházban nem akadt több megoldásra váró probléma, és a felüljáró csak egy szinttel alatta vezetett át a parkolóházba, bevette magát a lépcsőházba, és lefelé indult. Néhány perccel később meg is érkezett a csirokihoz, és becsusszant a vezetőülésbe. Miután gyengéd mozdulattal megpaskolta a műszerfalat, felnyitotta a kesztyűtartót, és előhúzta szeretett pisztolyát. Tudta, hogy semmi szükség rá, Mégis ellenőrizte a fegyver töltöttségét, mielőtt köpenye zsebébe csúsztatta. Csak ezután szállt ki és zárta be a kocsit. Mi alatt újra átkelt a gyalogos felüljárón, a pisztoly meghitten simult a combjához, a puszta tömege is megnyugtatta, miközben emlékeztette rá, ahogyan előző éjszaka is, mikor meglátogatta Sörint, hogy van béterve, még akkor is ha nincs rá szüksége. Miután visszatért a kórházba, merő megszokásból ellenőrizte, kapotte bármilyen hívást vagy üzenetet egy olyan kórházi problémáról, amely a személyes közreműködését igényelte. Ennek hiányában végre neki láthatott az éjszaka legfontosabb feladatának, hogy a kálium kloriddal megadja a kegyelem Jack Stapletonnak. Liftelment ment fel a hatodikra, ahol belépett az éjszakás ápoló személyzet főnökének falatnyi irodájába. A biztonság kedvéért bezárta az ajtót, nehogy megzavarják, mielőtt kulcsával kinyitotta a régi módi fém szekrény fiókját. Ide rejtette azt a töménytelen mennyiségű gyógyszert, amelyet az évek során személyes küldetése céljaira felhalmozott. A káliumklorid, vagy KK a sürgősségiről származott, akár csak a fecskendők, amelyeket bárhol más út is beszerezhetett volna. Noha ez nem igazán számított, gondoskodott az elvárt sterilitásról, miközben a fecskendő segítségével felszívta a fiolából a koncentrált kákát. t Miközben feltartotta és megpöckölte a fecskendőt, nehogy légbuborék kerüljön a folyadékba, megengedett magának egy mosolyt. Ennyi nem nemhogy egy emberrel, de még egy elefánttal is végzett volna. Miután visszahelyezte a tűre a védőkupakot, bal zsebe rejtette a fecskendőt, bezárta a fiókot, és elhagyta irodáját. Menet közben a jobbján érezte a pisztolyt, és balján a fecskendőt, amitől most először áldott nyugalom és béke szállta meg.